Capitolul 42 Creștere și slujire Fiți oameni, întăriți-vă! Viața de creștin este mai mult decât consideră mulți că este. Ea nu constă doar în blândețe, răbdare, umilință și bunăvoință. Aceste calități sunt esențiale, dar este de asemenea nevoie de curaj forță, energie și perseverență. Cărarea pe care o indică Hristos este un drum îngust al tăgăduirii de sine. Pentru a porni pe această cărare și a răzbi prin dificultăți și descurajări, este nevoie de oameni care să fie mai mult decât niște făpturi plăpânde. Tăria de caracter este nevoie de bărbați tenace, bărbați care să nu aștepte netezirea căilor și îndepărtarea tuturor piedicilor, bărbați care să inspire un zel proaspăt eforturilor apatice ale lucrătorilor deprimați, bărbați ale căror inimi sunt încălzite de dragostea creștină și ale căror mâini sunt tari pentru a face lucrarea stăpânului lor. Unii care se angajează în lucrarea misionară sunt slabi, fără putere, lipsiți de îndrăzneală și se descurajează ușor. Le lipsește un spirit energic. Nu au acele trăsături pozitive de caracter care dau puterea de a face ceva, spiritul și energia care aprinde entuziasmul. Cei care doresc să aibă succes trebuie să fie curajoși și încrezători. Ei nu trebuie să cultive numai calitățile pasive, ci și pe cele active. Deși urmează ca ei să dea un răspuns plin de blândețe, care îndepărtează mânia, trebuie să aibă curajul unui erou pentru a rezista înaintea răului. Alături de iubirea care rabdă totul, ei au nevoie de tăria de caracter care va face din influența lor o putere pozitivă. Unii nu au deloc tărie de caracter. Planurile și țelurile lor nu au o formă hotărâtă și nici consecvență. Ei nu dau în lume decât un ajutor practic limitat. Ar trebui biruită această slăbiciune, nehotărâre și ineficacitate. În adevăratul caracter creștin există o consecvență care nu poate fi transformată sau înăbușită de împrejurări nefavorabile. Trebuie să avem o coloană vertebrală a moralității, o integritate care nu poate fi măgulită, mituită sau îngrozită. Dumnezeu dorește ca noi să ne folosim de fiecare ocazie pentru a dobândi o pregătire pentru lucrarea sa. El așteaptă ca noi să depunem toate eforturile pentru împlinirea acesteia și să ne păstrăm inimile treze față de caracterul ei sacru și răspunderile sale înfricoșătoare. Mulți care sunt abți să înfăptuiască o lucrare excelentă realizează puțin pentru că încearcă puțin. Mii trec prin viață ca și cum n-ar avea niciun obiectiv mare pentru care să trăiască nici un standard înalt pe care să-l atingă. Un motiv pentru aceasta este prețul scăzut pe care îl pun pe ei înșiși. Hristos a plătit un preț infinit pentru noi și dorește să ne evaluăm conform prețului plătit. Nu vă mulțumiți cu atingerea unui standard scăzut. Noi nu suntem ceea ce am putea fi sau ceea ce dorește Dumnezeu să fim. Dumnezeu ne-a dat puteri ale rațiunii nu pentru a rămâne inactive sau pentru a fi stricate prin urmărirea unor scopuri pământești și josnice, ci pentru a putea fi dezvoltate în cea mai înaltă măsură, rafinate, sfințite, înobilate și folosite pentru promovarea intereselor împărăției sale. Nimeni nu ar trebui să consimtă să fie o simplă mașină, condusă de mintea altui om. Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a gândi și de a acționa, iar voi veți putea deveni capabili de a purta poveri acționând cu chipzuință. Rămâneți cu personalitatea voastră pe care v-a doruit-o Dumnezeu. Nu fiți umbra niciunui alt om. Așteptați-vă ca Domnul să lucreze în, cu și prin voi. Să nu gândiți niciodată că ați învățat îndeajuns ajuns și că acum vă puteți relaxa după eforturile voastre. Mintea cultivată este măsura omului. Educația voastră ar trebui să continue toată viața. Zilnic ar trebui să învățați și să folosiți practic cunoștințele dobândite. Aduceți-vă aminte că, oricare ar fi poziția în care lucrați, dați la iveală o motivație și vă dezvoltați un caracter. Oricare ar fi lucrarea voastră, împliniți-o cu sârguință și exactitate, biruiți înclinația de a căuta o sarcină ușoară. Spiritul și principiile pe care le dezvăluie cineva în munca de zi cu zi vor fi date la iveală în întreaga viață. Cei care doresc o sarcină fixă de îndeplinit și un salariu fix și care vor să se dovedească perfect potriviți pentru ceva, fără să se mai necăjească să se adapteze sau să facă vreo pregătire, nu sunt cei pe care îi cheamă Dumnezeu să lucreze pentru cauza sa. Cei care calculează cum să dea cât mai puțin posibil din puterea lor fizică, intelectuală și morală, nu sunt lucrătorii asupra cărora Domnul să poată revărsa un belșug de binecuvântare. Exemplul lor este molipsitor. Interesul propriu este principiul după care se călăuzesc. Cei care trebuie supravegheați și care lucrează numai dacă li se arată explicit fiecare datorie, nu sunt aceia care vor fi chemați buni și credincioși. Este nevoie de lucrători care dau dovadă de spirit energic, integritate, hărnicie, care sunt gata să facă orice lucru care trebuie făcut. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. 2 Corinteni capitolul 8, cu versetul 9 Mulți devin incapabili, fugind de răspunderi de teama eșecului. Astfel, ei nu reușesc să dobândească acea educație rezultată din experiență, pe care cititul, studiul și toate celelalte avantaje câștigate altfel nu le -o pot oferi. Omul poate modifica împrejurările, dar împrejurările nu ar trebui lăsate să lucreze asupra omului. Ar trebui să ne folosim de împrejurări ca fiind instrumente prin care să lucrăm. Noi trebuie să le stăpânim. Nu să le lăsăm să ne ia în stăpânire Oameni puternici sunt aceia care au fost înfruntați și canați și care au întâmpinat împotrivire Punându-și forțele în mișcare, ei descoperă că obstacolele pe care le întâlnesc se dovedesc a fi pentru ei adevărate binecuvântări Ei câștigă încredere de sine Luptele și încurcăturile cer exercițiul încrederii în Dumnezeu și această tornicie care sporește puterea. Hristos nu avea un timp anumit alocat slujirii. El nu-și măsura lucrarea cu ora. Timpul, inima, sufletul și tăria sa erau date pentru binecuvântarea umanității. Petrecea zile obositoare în lucrare și nopți lungi a plecat în rugăciune pentru har și tărie ca să fie în stare să facă o lucrare mai mare. Cu strigăte puternice și lacrimi, el își trimitea cererile către cer, pentru ca natura sa umană să poată fi întărită și să primească puteri noi, ca să-l înfrunte pe vrăjmașul viclean în toate lucrările lui de amăgire și să fie înviorat pentru a-și împlini misiunea de ridicare a omenirii. El le spune lucrătorilor săi, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Ioan 13 cu 15. Dragostea lui Hristos, spune Pavel, ne strânge. 2 Corinteni 5 cu 14. Acesta a fost principiul călăuzitor al comportamentului său. Era tăria motivației sale. Dacă în calea datoriei sale zelul se stingea pentru o clipă, o singură privire către cruce îl ajuta să-și încingă din nou coapsele minții și să înainteze pe drumul tăgăduirii de sine. În străduințele lui pentru frații săi, se sprijinea mult pe iubirea nesfârșită arătată în jertfa lui Hristos, cu puterea sa care supune și constrânge. Cât de puternic și cât de mișcător este apelul său, căci cunoaște harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. 2 Corinteni 8 cu 9 Cunoașteți înălțimea de la care s-a coborât și la ce adâncimi ale umilinței s-a plecat. Pașii săi au intrat pe cărarea jerfirii și nu au părăsit-o până când și-a dat viața. Nu a existat o dihnă pentru el între tronul din cer și cruce. Dragostea lui pentru om l-a făcut să suporte orice insultă și să rap de orice nedreptate. Pavel ne povățuiește ca fiecare din voi să se uite nu la fuloasele lui, ci și la fuloasele altora. Ne îndeamnă să avem în noi gândul care era și în Hristos Iisus, el,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 Pavel era extrem de preocupat ca umilința lui Hristos să se vadă și să fie înțeleasă. El era convins că, dacă oamenii ar putea fi conduși să mediteze asupra uimitoarei jefe aduse de maestatea cerului, egoismul ar fi izgonit din inimile lor. Apostolul zăbovește asupra oricărui punct, pentru ca noi să putem înțelege într-o oarecare măsură minunata bunăvoința Mântuitorului. Manifestată în favoarea păcătoșilor. El canalizează mințile mai întâi către poziția pe care Hristos a ocupat-o în cer, în sânul Tatălui Său. După aceea îl arată lăsându-și parte slava, supunându-se de bunăvoie condițiilor umilitoare din viața omului, asumându-și responsabilitățile de rob și devenind ascultător până la moarte și încă cea mai rușinoasă și revoltătoare, cu agonia cea mai lungă, moartea pe cruce. Putem contempla noi această minunată manifestare a iubirii lui Dumnezeu fără recunoștință și iubire și fără simțământul adânc al faptului că nu suntem mai noștri? Un asemenea stăpân nu ar trebui slojit din motive egoiste și în silă. Căci știți, spune Petru, că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați. 1 Petru 1 cu 18 O, dacă acestea ar fi fost suficiente pentru cumpărarea mântuirii omului, cât de ușor s-ar fi împlinit acest lucru de către acela care spune, Al meu este argintul și al meu este aurul. Hagai doi cu 8 dar păcătosul putea fi răscumpărat numai prin sângele prețios al Fiului Lui Dumnezeu. Cei care, nereușind să pună preț pe această jerfă minunată, se abțin să-i slujească lui Hristos, vor pieri în egoismul lor. Un cel unic În viața lui Hristos, Totul era pus în joc pentru lucrarea sa, marea lucrare de răscumpărare pe care a venit să o înfăptuiască. Și același devotament, aceeași tăgăduire de sine și același sacrificiu, aceeași supunere față de cuvântul lui Dumnezeu, urmează să fie date pe față de către ucenicii săi. Oricine îl acceptă pe Hristos ca mântuitor al său personal va tânji după privilegiul de a-L sluji pe Dumnezeu. Prin contemplarea a ceea ce a făcut cerul pentru el, inima este mișcată de o iubire nemărginită și o recunoștință plină de adorare. El este dornic să-și manifeste recunoștința, consacrându-și calitățile în slujba lui Dumnezeu. El este însuflețit de dorința fierbinte de a-și arăta dragostea pentru Hristos, și pentru proprietatea sa răscumpărată. El răvnește munca grea, greutățile, sacrificiul. Adevăratul lucrător pentru Dumnezeu va face tot ce îi stă în putere, pentru că, făcând astfel, își poate slăvi stăpânul. El va face binele pentru a respecta cerințele lui Dumnezeu. El se va strădui să-și desăvârșească toate calitățile. Își va îndeplini orice datorie, ca pentru Dumnezeu. Dorința sa de căpetenie va fi ca Hristos să poată fi cinstit și slujit cum nu se poate mai bine. Există un tablou reprezentând un bou care stă între un plug și un altar cu inscripția, gata pentru oricare dintre acestea. Gata pentru a trudi la câmp sau pentru a fi oferit pe altar ca gervă. Aceasta este poziția adevăratului copil al lui Dumnezeu. Gata de a merge acolo unde îl cheamă datoria. Gata de a-și tăgădui eul. Gata de a se jerfi pentru cauza răscumpărătorului.